але не захистили. Диво, я переконаний атеїст живий, а Марійка, хоч і небогомільна, а все ж трохи віруюча, померла. Мене щось боронить, а її не оборонило. Але ти не думай, я не шкодую, своя прожила. Я спізнала дощу в полі під деревом, по якому шумить зливи, і під возом, шукаючи сухого місця. Я здригалася за кожним спалахом блискавиці, коли, здається, розколюється небо, й, і раділа, що живу. Я брела через потоки, які сичали і пінилися. Я вибігала боса на сніг, і шпарко втікала до хати. Я брела в снігах, і захарчована конячина ледве тягнула сани, лягала на сніг, я випрягала її, і, тримаючись за вуздечку, з нею добрила до села. Вона привела мене крізь завію. Я шморгала на городі, Лободяну кашку. Я копала в лузі на сінокосі копаночку І за годину пила з неї воду, що пахла глеєм і торфом Я мчала з хлопцями, гатала на бурому конику І він робив свічі і таки скинув мене А я лежала на луговій траві горілиць і замрієно дивилася в небо І так само я лежала на пастівнику, не помічаючи, що мої корови забрали в шкоду я почувала рідність з тими, які жили раніше понад річкою Чорною, в таких же хатах під солом'яними стріхами за 300-400 років до мене. І так само сідали на лаву за стіл, і так само країли паляницю. Я бачила, як вони моляться, і бачила в хаті ті самі ікони, які бачили вони. Я вже не знаю, як кожне з них молилося. Я вже, на жаль, не молилася. Я не зовсім вірила в Бога і у відьму, але бачила її на власні очі. Раннього ранку в густому тумані вона бігла за щойно випроводженими на пастівник коровами, хапалась під пісок і кидала на нашу корову. І нашу корову ввечері здуло. Але я не сказала матері, хто це зробив, бо вона б побігла битися до тієї сусідки. Я вірила в усілях і прикмети, в сонце, яке заходить у хмару, в те, що не можна, видирати видиратила стів'ячі гнізда. Запрягати коня дугою назад, плювати в вогонь, багато іншого. Я ніби й не почуваю отієї проголошеної в літературі святості хліба, але мені аж кричить, обіданий з усіх боків буханець і кинути на землю кусень. Мені було важко викинути приношені шкарпетки, хоч і знала, що людство навиробляло їх боз настільки. Та й я могла купити їх десять пар. Але, може, саме оце, що люди можуть виробити всього хто зна скільки, і знецінило, та знецінює нас. Отож, я все це спізнала, і вже тепер не заздрю тим, що живі, що житимуть потім і будуть застраховані від блискавки, і їх ніколи не застане в полі злива от якої можна схопити запалення легенів і померти. Я не заздрю тим, які вже не нап'ються з кринички під вербою, бо можуть застудити горло, а п'ють сіляку хімію з пластмасових пляшок. Не заздрю тим, чий чуб ніколи не вигорить під сонцем у полі. Я думав, вона заспокоює себе і мене. А ще я кохала тебе. І понині кохаєш і чогось злякався. «Кохаю, але ти не бійся, я не стану тобі на заваді, тепер моя любов інша, тут немає ні ненависті, ні пристрасті, тут все надто розумне, і любов інша». І раптом «Я розмовляю нормально?» «Ще як?» «Ти не бійся нічого, запитуй про все». Я наважився. «Де ти?» «Не знаю». «Не знаєш чи не хочеш сказати?» Він хотів сказати, в інфернальності не одважився. Не знаю. Я тут вся з пам'яттю про минуле, про тебе. А де саме, не знаю. Екран пригас, а потім засвітився, яскраво-яскраво. Мені здається, я у Бога. Так-так, розумію, техніка, все від техніки. Якщо це так, матерія народила нас, щоб пізнавати саму себе. Але... Я десь біля нього. На початку, коли це сталося, я моби йшла вулицею. Ліворуч високий паркан, за парканом сад. І враз паркан розступився чи зник. І я ступила туди. Там все рожево-голубе, і ніби туман, чи димок прозорий, і квіти. Я таких ніколи не бачила. І люди, наче голубі тіні.